Негайно відпусти цього розпускника. Людовик Одинадцятий дуже любив це слово, яке разом з приказкою, клянувся великодним, вичерпало весь запас його дотопів І вижне його за двері з тусоном. Ух, вигукнув Ренгуар, от великий король. І побоюючись, щоб король не передумав, кинувся до дверей, які Трістан похмуро відчинив перед ним. Слідом за ним вийшла і варта. Підштовхуючи його ззаду, Кулаками, що Гренгуар зніс терплячі, як і належить справжньому філософові стоїку. Благодушний настрій, що охопив короля з тієї хвилини, як його повідомили про заклад проти палацового судді, позначався на всьому. Виявлене ним надзвичайне милосерді було неабияким доказом цього. Трістан Самітник похмуро поглядав із свого кутка, мов той пес, якому показали кістку, а дати не дали. Король тим часом весело вибивав пальцями на бильці крісла Понтодемерський марш. Людовік 1 був монарх скритний, але вмів краще приховувати свої турботи, ніж радощі. Часом ці зовнішні прояви, задоволення при добрій звісті, заходили дуже далеко. Так, наприклад, дізнавшись про смерть Карла Сміливого, він проголосив обітницю пожертвувати срібні решітки у храм Святого Мартіна Турського а при вступі на престол забув дати розпорядження про похорон батька. «До речі, сір!» – схемнувся раптом Жак Котє. «А що ж з вашим гострим нападом хвороби, заради якого ви мене сюди викликали?» «Ой!» – простогнав король. «Я і справді вельми страждаю, куми. Страх, як шумить у вухах, а груди немов роздирають в огняні пазурі». Котє взяв руку короля і з ученим виглядом почав промацувати пульс. «Погляньте, Копеноль!» – стихомовив Рім. Ось він сидить між Котіє і Трістаном. Це весь його двір. Лікар для нього, Кат для інших. Перевіряючи пульс короля, котє робив дедалі тривожні шуміну. 11, Людовік XI дивився на нього з деяким занепокоєнням. Котє хмурнішив з кожну хвилину. У бідолашного лікаря не було іншого джерела прибутків, окрім поганого здоров'я короля. І він витягав з цього усе, що міг. О! пробурмутів нарешті. Це вельми серйозно. Справді? спитав схвильований король. Пульсус кребер ангхеланс крепітанс і регуляріс, примітка. Пульс прискорений, переривчистий, слабкий, неправильний, латинською. Відказав лікар. Клянуся велику днем. При такому пульсі. За два-три дні може не стати людини. Пресвята діва, вигукнув король. які ж ліки, куми! Я про це подумаю, сір. Він примусив Людовік 11-го показати язик. Похитав головою, зробив гримасу і серед усіх цих кривлянь несподівано сказав. До речі, сір, я повинен повідомити вас, що звільнилося місце збирача королівських податків з єпархій та монастирів, а у мене є небіж. «Даю це місце твоєму небожевіку, межак», – відповів король. «Тільки позбав мене цього вогню в грудях». «Якщо ви, ваша величність, такі милостиві», – знову заговорив лікар, «то не відмовте мені в невеличкій допомозі, щоб я міг закінчити свій будинок на вулиці Сент-Андре-Дес-Арк». «Хм», – сказав король. «У мене вже майже немає грошей», – не вгавав лікар. «А було б дуже шкода залишити такий будинок без даху». Річ не в самому будинкові, це скромний звичайний дім городянина, а в малюванні Жанна Фурбо, що прикрашає стіни. Там є Діана, яка летить у повітрі, така чудова, така ніжна, така гожа, така простодушно жвава, з такою прекрасною зачіскою, увінчена півмісяцем, з такою білосніжною шкірою, що веде в спокусу кожного, хто надто пильно на неї подивиться. Там є ще й Церера, це ж не звичайна богиня, вона сидить на снопах у гарному вінку з колосків, перевитих жовцем та іншими польовими квітами. Немає в світі нічого принаднішого від її очей, її округлих ніжок, немає благороднішої постави, ніж у неї, не знайти нічого вишуканішого за складки її одягу. Це одна з найдосконаліших і найнепорочніших красунь, що їх будь-коли породив пензель художника. Кати Пробурмотів король. Кажи, до чого ти ведеш, мені потрібен дах над усім цим малюванням, сір, хоч це й дурниці, але в мене більше немає грошей. Скільки треба на твій дах? Я так гадаю мідний дах з прикрасами та позолотою. Не більше двох тисяч ліврів. Ох, убивця! вигукнув король. За кожен вирдертий зуб йому доводиться платити діамантами. «Буде в мене дах?» – наполягав Кот'є. «Так, хай тобі чорт! Тільки вилікуй мене!» Жак Кот'є низько вклонився і сказав. «Сір, вас вратують розсмоктуючі ліки. Ми покладемо вам на поперек великий пластир з вищаваної мазі, вірменського болюса, яєчного білка, оливкового масла та оцту. «Ви й далі питимете настойку, і ми відповідаємо за здоров'я вашої величності». Світло-свічки притягає до себе не одну мошку. Метр Олів'є, побачивши таку щедрість короля і вважаючи хвилину слушну, теж підступив до нього. «Сір, ну що там таке?» – спитав Людовік 11. «Сір, в вашій величності відомо, що метр Сімон Раден помер». «Ну і що?» Він був королівським радником у судових справах скарбниці. Що ж далі? Осір! Тепер його місце звільнилося. І при цих словах на пихатому обличчі метра Олів'є зухвалий вираз змінився улесливе. Ціль... Тільки ці два вирази властиві обличчя придворного. Король глянув йому прямо в очі і з сухим тоном відповів Розумію. Потім вів далі. Метре Олів'є. Маршал Бусіко казав Тільки чекати подарунка, що від короля Тільки й добрий улов, що в морі Я бачу, що ви дотержитесь, думки пана Бусіко Тепер послухайте, що скажу вам я У мене добра пам'ять У 68-му році ми призначили вас своїм спальником У 69-му комендантом замку біля мосту Сен-Клу Сплатнею 100 турських ліврів ви хотіли паризьких. У листопаді 1973 року наказом нашим, даним у Жермоль, вас призначено наглядачем венцинських лісів замість дворянина Жільбера Акля. У 1975-му лісничим у рувре сен клу на місце Жака Лемера. У 1978-му році ми наймилостивішою королівською грамотою з двома печатками із зеленого воску дали вам і дружині вашій право стягати ренту в сумі 10 паризьких ліврів з торговців на ринку поблизу Сен-Жерменської школи. Всі в 19-му році ми призначили вас лісничим Сенарського лісу на місце бідолахи Жана Деза, потім комендантом замку Лож, далі правителем Сен-Кантен, потім комендантом Миланського мосту, і відтоді ви почали іменуватися графом Меланським. З п'яти су, які сплачує кожен цирульник, що голодь бороди в святковий день, вам припадає три. А нам те, що залишається після вас. Ми милостиво виявили згоду, щоб ви змінили своє колишнє ім'я Ле-Мове, примітка злий лихий французького, яке вже відповідало виразу вашого обличчя на інше. В 74-му році, на превелике невдоволення нашого дворянства, ми дарували вам різноколірний герб, який робить ваші груди подібними до грудей павича. Клянуся великодим, ви все ще не наситилися. Невже вам мало цього улову? Хіба ви не боїтеся, що ще один зайвий лосось у вашому човні, і він може перекинутися? Гордина занапастить вас, кумає. «Вслід за пихою завжди йде розорення і ганьба!» «Поміркуйте, ну, над цим і помовчіть!» Ці суворо мовлені слова примусили обличчя метра Олів'є знову набрати властивого йому зухвалого виразу. «Гаразд!» – про бурмонів він майже вголос. «Одразу видно, що король нині хворий. Усе віддає лікареве». Людовік XI не тільки не розсередився на цю вихватку, але сказав досить лагідно. Стривай, Я забув тобі нагадати, що свого часу я призначив тебе послом у генті, при особі герцогині Марії. Так, панове? Король обернувся до фламанців. Він був послом. Ну, куми, звернувся він до метра Олів'є. "Оді, сердитись, Ми ж бодавні друзі. Вже дуже пізно. Ми закінчили наше заняття. Поголіть нас. Читач, безперечно, вже давно пізнав у метрові Олів'є того жагливого фігаро, якого проведіння цей великий творець-драм так майстерно вплало у довгу і криваву комедію, розіграну Людовіком 11. Не маємо наміру займатися тут докладною характеристикою цієї своєрідної особи. Королівський цирульник мав три імення. Перед дворі його шанобливо іменували Олів'є Леден. Примітка – олень французькою. Народ – Олів'є Деєво. Справжніше ж його ім'я було Олів'є Лемове. Отже, Олів'є Лемове, насупившись, скоса поглядав на Жака Котє. Так-так, усе для лікаря. бурмотів він крізь зуби. А вже ж, для лікаря. Підтвердив з надзвичайною добродушністю Людовик 11. Лікар користується у нас більшим довір'ям, ніж ти. І це зрозуміло. В його руках уся наша особа. А в твоїх одне підборіддя. Ну не сумуй, мій бідний цирульніку, Залишиться й і тобі. Що б ти сказав і що б ти став робити, коли б я був подібний до короля Хільперіка, який мав звичку триматися за свою бороду? Ну ж, бакуми, берись до своїх обов'язків, поголи мене. Піди, принеси все потрібне. Олів'є побачивши, що король усе обернув на жарт і що навіть неможливо розсертити його, Бурмочучи, пішов виконувати наказ. Король підвівся, підступив до вікна і, раптом розчинивши його, вигукнув у величезному збудженні, плескаючи в долоні. О, правда! Заграва насіте, це палає дім судді. Сумніву бути не може. О, мій добрий народе, нарешті ти мені допомагаєш розправитися з феодалами. І, звертаючись до фламанця, він сказав: Панове, підійдіть, подивіться. Це ж був відблиск пожежі, правда ж? Обидва мешканці Гента підійшли до нього. Сильний вогонь, промовив її мрім. О, додав Копеноль, і очі його раптом заблищали. Це мені нагадує спалення будинку пана Емберкура. Очевидно, повстання розгорілося не на жарт. Ви так гадаєте, метре Копеноль? При цьому погляд короля був майже такий веселий, як і погляд панчишника. Його вже важко буде придушити. Істинний хрест-сір. Вашій величності доведеться кинути туди не один загін воїнів. О, щодо мене, це інша річ. Якби я тільки побажав, панчишник сміливо заперечив, якщо цей заколот справді такий, як я гадаю, то тут мало самих ваших побажань. Куме, відповів Людовик, одинадцятий, двох загонів моєї варти і одного залпу у Левріни досить, щоб покінчити з цією зграєю мужлань. Але панчишник, незважаючи на знаки, які подавав йому Гійом Рім, надумав, очевидно, не поступатися перед королем. Сір, швейцарці теж були мужлани, а герцог Бургунський був знатний вельможа і чхати хотів на той набрід. Під час битви під Грансоном Сір він кричав «Каноніри, вогонь по холопах!» І лаяся святим Георгієм. Але міський старшина Шарнахталь кинувся на розкішного герцога із своєю палецью та своїм народом, і від натиском мужланів у грубому шкіряному одязі блискуча бургунська армія розлетілася вщент, мов скло від удару каменюкою. Там було немало лицарів, перебитих мужиками, і пана Шатогіона, найзнатнішого вельможого бургундії, знайшли на ложку серед болота мертвим разом з його великим сірим конем. Друже мій, відповів король, ви говорите про битву? Тут же тільки заколот, і мені досить лише бровою повести, щоб покінчити з ним. Фламандець незворушно відповів, можливо, сір. Але це свідчить про те, що час народу ще не настав. Його мрім визнав, визнав, що потрібно втрутитися. Метрику Купеноль, ви говорите з наймогутнішим королем. «Я це знаю», – з повагою відповів панчишник. «Нехай говорить, пане Рім, друже мій», – мовив король. «Я люблю таку прямоту. Мій батько Карл сьомий казав, що істина занедужила. Я ж гадаю, що вона вже мертва і до того ж так і не знайшла собі сповідника перед смертю. Тепер метр Копеноль доводить мені, що я помилявся». І подружньому, поклавши руку на плече Копеноля, сказав, «То ви кажете, метр Жак, я кажу сір». Що, може, ви іслушно зауважили, але ще не настала година для вашого народу. Людовік XI проникливо поглянув на нього. А коли ж метра вона настане? Коли почне бити, почуєте. А на якому ж годиннику? Копануль із своєю незворушною безцеремонністю підвів короля до вікна. Слухайте, сір. ось вежа, дозорна вишка, гармати, городян, солдати. Коли з височини вдарять на сполох, коли загремлять гармати, коли зі страшним гуркутом завалиться вежа, коли солдати і городяни ревоче, кинуться одні на одних у смертельній сутичці, отоді і настане година. Обличчя Людовіка XI зробилося задумлива і похмуре. Одну мить він стояв мовчки, потім легенько немов погладжуючи крупська куна, поплескав рукою, по товстому муру вежі. «Ну ні», – сказав. «Тебе ж не так легко подолати, моя добра бастилія!» І, круто обернувшись до сміливого фламенця, спитав. «Вам коли-небудь доводилося бачити повстання, Метри Жак?» «Я сам піднімав його», – відповів панчишник. «А що ж ви робили, щоб підняти повстання?» «О, це не так уже й важко», – відповів Копеніль. «На це є сотні способів. По-перше». Треба, щоб у місті було незадоволення. Це буває нерідко. По-друге, це залежить від характеру мешканців. Генці дуже схильні до повстань. Вони завжди люблять наслідника володаря, а самого його ніколи. Ну гаразд. Припустімо, одного чудового ранку до мене в Кремницю приходять і кажуть «Баточку Купенолі, відбувається тето і тето». Герцогиня Фландрії бажає врятувати своїх міністрів Верховний суддя подвоїв податки на яблуневі і груші від дички Або щось у цьому роді, що завгодно Тоді я кидаю роботу, виходжу з крамниці і кричу «Бий, трощі!» У місті завжди знайдеться якась бочка з вибитим дном Я вилажу на неї голосно кажу «Все, що спаде на думку!» «Все, що лежить на серці!» А коли ти з народу сір у тебе завжди щось лежить на серці Ну от Тут збирається народ Вигукують, б'ють нас сполох, полох Відібраний у солдат зброю Озброють простолюд Базарні торговці і собі приєднуються І заколот готовий І так буде завжди Поки в маєтках будуть пани У містах городяни А в селах селяни І проти кого ж ви бунтуєте? Спитав король Проти ваших сусідів? «Проти ваших ленних володарів всяко буває. Це як коли доведеться. Іноді проти нашого герцога». Людовик 11 знову сів у крісло і, посміхаючись, сказав, «Он як? Ну, у нас беруться поки що тільки до суддів». У цю хвилину війшов Олів'є Леден. За ним ішли два пажі, що несли туалетне приладдя корля. Але Людовик 11 його вразило те, що у Олів'є проводили, крім того, паризький приво і начальник Нічної сторожі зовсім розгублені. Золопам'ятний цирульник теж здавалося був приголомшений, але разом з тим у ньому прозирало внутрішнє вдоволення. Він заговорив перше. «Сір, прошу вашу величність пробачити мені за ту лиху вістку, яку я несу». Король жваво обернувся, прорвавши ніжкою крісла циновку, що вкривала підлогу. Що це означає? Сір, мовив Олів'є Леден із злобним виглядом людини, яка радіє від того, що може завдати жорстокого удару. Народ бунтує зовсім не проти палацового судді, а проти кого ж? Проти вас, сір. Старий король схопився на ноги і випростався на весь зріст немов юнак. «Поясни свої слова, Олів'є, поясни!» «Та перевір, чим міцно тримається твоя голова на плечах, куме, бо клянуся тобі Христом Святого Ло, коли ти нам брешеш, то меч, який відтяв голову герцогу Люксембурзькому, Люксембурському, ще не так пощербився, щоб не й твоєї!» Клятва була жахливою. Тільки двічі в своєму житті Людовік Одинадцятий клявся Христом Святого Ло. Олів'є зібрався був відповісти «Сір!» «Навколішки!» – різко перебив його король. «Три Пильнуй цю людину!» Олів'є став навколішки і голосно сказав. «Сір, ваш королівський суд засудив на смерть якусь чеклунку. Вона знайшла притулок у соборі Богоматері. Народ хоче силою її звідти взяти. Пан Приво і пан начальник нічного сторожі, що прибули звідти, тут перед вами і можуть викрити мене, якщо я кажу неправду». Народ облягає собор Богоматрі. Он як, тихо мовив король, блідий, тремтячи від гніву. Собор Богоматері. Вони облягли причисту діву, милистиву мою володарку в її власному соборі. Стань, Олів'є. Твоя правда. Місце Сімона Радена за тобою. Твоя правда. Це проти мене вони повстали. Чоклунка перебуває під захистом собору, а собор під моїм. А я гадав, що збунтувалася проти судді. Виявляється, проти мене. І король, мовби би помолодівши від люті, заходився міряти великими кроками кімнату. Він уже не сміявся. Він був страшний, метаючись туди-сюди. Лис обернувся на гієну. Здавалося, він задихався і не міг вимовити ні слова. Губи його вирушились, а кістляві кулаки судорожно стискалися. Раптом він підняв голову, впалі очі сполахнули полум'ям, і голос загримів, мов сурма. Хапай їх, трістани! Хапай цих мерзотників! Біжи, друже мій, трістани! Убивай їх! Убивай! Після цього спалоху. Він знову сів із холодною, зосередженою люттю, сказав «Сюди, Трістане, тут у Бастилії у нас є 50 лицарів віконта Жифа, Жіфа, які разом із збройностями становлять 300 кінних воїнів. Візьміть їх!» «Тут є щирота стрільців Королівської охорони під командою пана Дешатопера. Візьміть і їх!» «Ви – старшина цеху ковалів!» У вашому розпорядженні всі люди вашого цеху. Візьміть їх. У палаці Сен-Поль ви знайдете 40 стрільців з нової гвардії Дофіна. Візьміть їх. Із усіма цими силами скоріше до собору. А, паризька голото, ти, значить, ідеш проти короля Франції, проти Святинного Собору Богоматрі. Ти зазіхаєш на мир нашої держави. Винищуй їх, трістани. Знищуй їх. «А хто залишиться живий, того на Монфокон!» Трістан вклонився. «Слухаю, сір!» І помовчавши, додав. «А що мені робити з Чеклункою?» Це питання примусило короля замислитись. «А, сказав він, Чеклунка, пане, естутвіль, а що з нею хотів зробити народ?» «Сір!» – відповів паризький привод. «Я гадаю, що коли народ намагався витягти її з соборобого матері, де вона знайшла притулок, то, напевно, тому, що ця безкарність обурює його, і він хоче повісити чеклонку. Король здавалося, поринув у глибокий роздум, а тоді, звертаючись до трістана самітника, сказав, «Ну що ж, куми? в такому разі народ перебий, а чеклонку повісь? Так-так», – тихо промовив Рім, Рім до Копіноля, «покарати народ». За його бажання, а потім зробити те, чого бажав цей народ. «Слухаю, сір», – відповів Трістан, – «а якщо Чаклунка все ще в соборі Богоматрі, то взяти її звідти, незважаючи на праву притулку?» – клянувся Великодем. «Справді, праву притулку», – вимовив король, чухаючи себе за вухом. «Але треба, щоб ця жінка була повішена». І тут немов у нього раптом виникла якась думка, король став навколішки перед своїм крістом, скинув капелюха, поклав його на сидіння і, благовійно дивлячись на одну із свинцевих фігурок, що його прикрашали, показав молитовно, склавши на грудях руки. «Опериська богоматір, моя милостива заступниця, прости мене, я роблю це тільки єдиний раз, ту злочинницю треба покарати». «Запевняю тебе, моя наймилостивіша пані, що ця чаклунка не гідна твого ласкавого захисту». Бо ж тобі відомо, владичице, що багато дуже побожних корлів порушило привілеї церкви на славу Божу і в інтересах держави. Святий Гюгон, єпископ англійський, дозволив королю Едуарду схопити чаклуна у своїй церкві. Святий Людовік Французький – Мій покровитель з цією ж метою порушив недоторканність храму святого Павла, а Альфонс, син короля Єрусалимського, навіть недоторканність церкви гробу Господнього. Пробачи мені на цей раз Богоматір Паризька більше я так не робитиму і принесу тобі в подарунок гарну срібну статую, подібну до тієї, яку торік пожеркував церкві Богоматерів Екуї. Амінь і, перехрестившись, він підвівся з кулін, знову надів капелюха і сказав Трістанею. «Покваптеся, куми, візьміть із собою пана не накажіть ударити на сполох, розчевіть черн, повісти чаклунку. Я так сказав, і я бажаю, щоб кару з'яснили ви. Та сте мені звід про це. Ходімо, Олів'є, цієї ночі я не ляжу спати. Поголи мене». Трістан самітник, вклонившись, Вийшов. Тоді король жесно відпустив Ріма і Копеноля. «Хай береже вас Господь, мої добрі друзі, панове фламандці! Ідіть, відпочиньте трохи, ніч біжить, і скоро вже ранок!» Фламандці пішли, і коли вони в супроводі коменданта Бастиля дійшли до своїх кімнат, Копеноль сказав Рімові. я ситий по горлу цим кашлючим королем. Мені довелося бачити п'яного Карла Бургунського». Але той не був такий лютий, як цей хворий Людовік Одинадцятий. Метражак, відповів Рім, це тому, що від вина корлімен жорстокі, ніж від напоїв з цілющих трав. Шоста. Краві ножі гуляють. Вийшовши з бастилі, гренгуар із швидкістю коня, що зірвався з привязі, побіг униз по вулиці сан Антуан. Добігши до брами Будуає, він попрямував до камінного розп'яття, що височіло серед Майдану, мов би він міг побачити в пітьму людину в чорному плащі з каптуром, що сиділа на східцях біля підніжжя хреста. «Це ви, Метри?» – спитав Гренгуар. Чорна постать підвелася. «Страсті господні! Я киплю від нетерпіння, Гренгуари!» Сторож на вежі Сен-Жерве вже прокричав пів на другу після півночі. «О!» – відповів Гренгуар. У цьому винен не я, аніж насторожа і король. Я на силу відкараскався від них. Я завжди пропускав нагоду бути повішеним. Така моя доля. Ти завжди священник. Але поспішаємо. Чи знаєш ти пароль? Уявіть, учителю, я бачив короля. Я не від нього. На ньому фланелеві штани. Це надзвичайна пригода. Ох, який безіколо! Що мені до твоїх пригод? Чи знаєш, ти пароль Волоцюг? Знаю. Не турбуйтесь. Криві гуляють. Добре. Без нього нам не діти до церкви. Волоцюги загородили всі вулиці. На щастя, вони, здається, натрапили на опір. Може, ми ще встигнемо? А вже ж, учителю. Але як? Ми проберемося в собор Богоматері? У мене є ключ від веж. А як ми звідти вийдемо? Позаду монастиря є потайні дверцята що виходять на терен, а звідти до річки. Я від них іще зранку приготував човен. Ну щасливо я уникнув в шибениці, знову заговорив Ренгуар. Та скоріше біжімо, підганяв його клод. І обидва квапливо попрямували до сіте. Глава сьома. тепер виручай. Можливо, читач пригадує, в якому при критичному становищі ми залишили квазімоду. Відважний глушко, оточений з усіх боків, втратив, якщо не всяку мужність, то принаймні всяку надію врятувати не себе. Про себе він і не думав. А це Ганку. Він бігав розгублений по галереї. Ще трохи. І обложники захоплять собор Богоматері. Раптом оглушливий кінський тупіт залунав на сусідніх вулицях. З'явився довгий ряд смолоскипів і густа колона вершників з опущеними поводами і списами на переваги. На майдан, мов хуртовина, обрушився несатомовитий галас і крики Франція! Франція! Бийте му жланів! Що тепер? Виручай! Заприво, заприво. Волоцюги у замішанні повернулись обличчям до ворога. Квезимоду нічого не чуючи, побачив оголені шпаги, смолоскипи, вістря списів, усю цю кінноту, на чолі якої впізнав Феба. Він бачив замішання волоцюг, жах одних, розгубленість інших. І в усій цій несподіваній допомозі почерпнув таку силу, що відкинув від церкви перших сміливців, які вже почали вступати на галерею. То справді не спіли загони королівських стрільців. Волоцюги діяли хоробро, оборонялися за пекло. Атаковані з флагу через вулицю Сен-П'єр-Обев, а з через папертну вулицю, підступивши до самого собору Богоматері, який вони усе ще облягали і який Квазімоду все ще захищав, вони стали і обложеними, і обложниками водночас. Волоцюги перебували в такому ж незвичайному становищі, в якому згодом 1640 року під час горизвісної облоги Туріна опинився граф Анріт Даркур, що облягав принца Фомуса Войського і сам був обложений військами Маркіза Легане. Таурінум obsesus idem et obsesus» – примітка. Облягаючи турінців, сам був обложений латинською, як провіщав його надгробний напис. Сутичка була жахлива. Вовчій шкурі собачі ікла, як каже П'єр Матіє. Королівські кінотники, серед яких вирізнявся відвагою Феп де Шатопер, не милували нікого. Вони рубали мечем тих, хто уникав списа. Волоцюги погано озброєні, охоплені люттю, несамовито відбивалися. Чоловіки, жінки, діти, кидаючись на крупи та груди коней, впиналися в них немов коти зубами і пазурами. Другі тикали смолоскипами в обличчя стрільців. Треті чіпляли залізними гаками вершників за шию, стягували їх із сідол і роздирали на шматки». Особливо вирізнявся один волуцюга, який довгий час косив широкою, блискучою косою ноги коней. Він був жахливий. Гогняво, виспівуючи пісню, він беззупинно махав косою. І щоразу навколо нього падали широким колом відрізані ноги. Так спокійно і повільно похитуючи головою, він просувався до самого серця кінноти, рівномірною ходою косаря, що косить свою ниву. Це був клопен трульфу. Постріл з піщалі порішив його на місці. Тим часом вікна будинків знову розчинилися. Мешканці, почувши войовничий заклик королівських кіннотників, втрутилися в бійку. І з усіх поверхів на вуть дощем посипалися кулі. Майдан затягло густим димом, який пронизував вогняні спалахи мушкетних пострілів. У цьому дому невиразно вимальовувався фасад собору Богоматері. І ветхий божий притулок, із дахових вікон якого дивилися на майдан виснажень обличчя хворих. Нарешті волотюги цюги здалися. Втома, нестача доброї зброї, перляк від раптового нападу, стрілянина з вікон, навальний удар королівських кінотників – усе це зламало їхній опір. Вони прорвали ланцюг тих, хто нападав, і розбіглися в усіх напрямках, залишивши на майдані купи трупів. Коли Квезімо, який ні на мить не припиняв боротьби, побачив цю втечу, він упав на коліна і простяг руки до небес. Потім, сп'янівши від радості, дзвонар із швидкістю птаха полетів до келіки і підступ до якої так відважно захищав. Тепер ним володіла тільки одна думка – схилити коліна перед тією, до кого він щойно кого він щойно вдруге врятував. Увійшовши до Келій, Горбань побачив, що вона порожня. Книга 11. Глава 1 Черевичок. У той час, коли волоцюги облягали собор, Есмиральда спала. Але дедалі більший ніж шум навколо собору і тривожне мекання кіски, яка прокинулася раніше, незабаром збудили її. Вона підвелася на свої пустелі, почала прислухатися, приглядатись, потім, злякана гамором і світлом, вибігла з келії довідатися, що сталося. Вигляд майдану, вигляд примери, які метушилися тушилися по ньому, безладдя цього нічного нападу, огидний натовп, наче хмара стрибаючих жаб, які ледве можна було розледіти в темряві, хрипле квакання, кілька червоних смаоскипів які мірехтіли схрещувалися у пітьмі, наче мандрівні вогники, щоб рознять туманну поверхню болота. Все це видовище справило на неї враження якоїсь таємничої битви між примарами шабашу і кам'яними потворами собору. З дитинства, перенята за бобонами циганського племені, вона спочатку подумала, що опинилася на збіговізку таємничих духів. Жахнувшись, Кинулася назад і причаїлась у своїй келії, сподіваючись знайти на вбогому ложі захисток від цих страхітливих кошмарів. Поступово перший переляк розвіявся. За щораз дужчого галусу та багатьох інших проявів реального життя дівчина зрозуміла, її обступають не примари, а живі істоти. Від цього жах не посилився, а набрав іншої форми. Їй спало на думку, що, можливо, народ повстав, щоб силою взяти її з притулку. Свідомість того, що може їй вдруге доведеться прощатися з життям, надією, фебом, який незмінно був у всіх її мріях про майбутнє, глибока безпорадність, неможливість утечі, брак будь-якої підтримки, самотність, усе це і тисячі інших подібних думок їй, придавили її важким тягарем. Вона впала на коліна обличчям у постіль, заломивши над головою руки, сповнена тривоги і страху. Циганка, ідолопоклонниця, язичниця. Вона почала ридаючи, благати про допомогу християнського Бога і молитися при святій Богородиці, що дала їй притулок. Бувають у житті хвилини, коли навіть не віруючи, ладне сповідати релігію того храму, біля якого він опиниться. Так лежала вона досить довго, розпростерта на землі, щоправда більш тремтіла, ніж молилася, крижаніючи від подиху цієї розлюченої юрби, що все ближче підступала до неї. Есмирада нічого не розуміла в усьому цьому шалі, не знала, що затівається, що діється навколо неї, чого домагаються ті люди, але невиразно передчувала якийсь страшний кінець. Аж ось серед цих мук поблизу почулася чиясь хода. Дівчина обернулася. До її келії увійшли двоє, з яких один ніс ліхтар. Вона тихо скрикнула. – Не лякайтеся! – промовив голос, що видався її знайомий. – Це я. – Хто ви? – спитала вона. – П'єр Гренгуард. Це ім'я заспокоїло, Циганка підвела очі й упізнала поета. Але поруч нього стояла якась темна постать, закутана з голови до ніг, що вразила її своєю мовчазністю. «Ах, Джолі впізнала мене раніше, ніж ви», – промовив Гренгуар з докором. І справді, кіска не чекала, поки Гренгуар називає своє ім'я. Тільки, ну, він увійшов, вона почала ніжно тертись об його коліна. Обсипаючи поета ніжністю і білою вовною, бо вона в той час линяла. Гренгуар так само ніжно відповів на її ласку. «Хто це з вами?» – притишеним голосом спитала циганка. «Не турбуйтеся», – відповів Гренгуар. «Це один з моїх друзів». Потім філософ поставив ліхтар на підлогу, сів на впочепки і, обнімаючи джалі, захоплено вигукнув. «От чудова тварина!» Щоправда, вона відзначається більше своєю охайністю, ніж розмірами. Але кмітлива. Спритний учена, мов, граматик. Ну, бо джалі, побачимо. Чи не забула ти, ти чого із твоїх куметних штучок? Ну, як робить метр Жак Шармолю? Чоловік у чорному не дав йому договорити. Він підійшов до Грингуара і грубо струснув його за плече. Грингуар скупився. «Правда», – сказав він. «Я й забув, що нам треба поспішати. Але, Метре, це все ще не підстава так поводитися з людьми. Моє любе, чарівне дитя, Ваше життя в небезпеці, І життя Джалі теж. Вас знову хочуть повісити. Ми ваші друзі, і прийшли врятувати вас. Йдіть за нами». «Невже це правда?» – вигукнула вона вражена. Істина, правда. Тікаємо скоріше». О, радість, пробурмотіла вона, але чому ваш приятель мовчить? Його батьки були диваками і залишили йому в спадщину мовчазний характер, відповів Гренгуар. Есмиральті довелося задовольнитися цим поясненням. Гренгуар взяв її за руку. Його супутник підняв ліхтар і пішов попереду. Страх приголомшував дівчину. Вона дозволила повести себе. Кіська підстрибучи побігли за ними. Тварина так раділа зустрічі з гренгуаром, що раз у раз тицялась йому в коліна ріжками, примушуючи поета спотикатись. «Ось воно життя», – говорив філософ щоразу, коли спотикався. «Частенько саме найкращі друзі підставляють вам ніжку». Вони швидко спустились баштовими сходами, перейшли через храм, безлюдний і похмурий. Весь сповнений відголособою, що створювало якийсь жахливий контраст з його німою тишею, і вийшли червоною брамою на монастирське подвір'я. Монастир був безлюдний. Монахи поховалися в єпископському палаці, де творили соборну молитву. Двір теж спружнів. Лише кілька переляканих слуг забилося в темні закутки. Втікачі попрямували до хвіртки, яка виходила на терен. Чоловік у чорному відімкнув хвіртку своїм ключем. Читач уже знає, що тереном називали мис, обгороджений з боку Сітемуром. Мис цей належав капітулу Собору Паризької Богоматері і був східним краєм острова за монастирем. Тут не було ні душі. Галас наступаючих долинав сюди неясним віддаленим гулом. Свіжий вітер з річки ворушив гілки єдиного дерева, яке росло на самому краю терену. Виразно чути було, як шелестить листя. Утікачі ще не уникли небезпеки. Найближчими до них будівлями були єпископський палац і собор. Видно, в єпископському палаці панував страшний переполох. У похмурій будівлі мелькали вогники, що перебігали від вікна до вікна мов яскраві іскри, які проносяться химерними лініями по темній купі попелу від згорілого паперу. Поряд дві неосяжні вежі собору Богоматері, що спиралися на головний корпус будівлі і, вимальовуючись чорними силуетами на широкому тлі, навислим над майданом кривавої заграви, скидалися на два величезні тагани на вогнищі циклопів. Усе те, що було видно від розкинутого навколо Парижа, мерехтіло в очах сумішу тіней і світла. Таке освітлення можна бачити на полотнах Рембрандта. Чоловік з ліхтерем попрямував до краю мису терен. Там біля самої води тягнувся напівзогнилий тин, за який чіплялося кілька чахлих, витягнутих, мов пальці, лоз дикого винограду. Позаду в тіні від цього тину Погойдувався прив'язаний човен. Чоловік дав знак Гренгуарові та його супутності війти до нього. Кіска стрибнула слідом за ними. Незнайомець увійшов останній. Потім, перерізавши мотузку, що тримала човна, відштовхнувся довгим багаром від берега, схопив весла, сів на носі і почав щось сили висловати до середини річки. Течія сцени в цьому місці дуже швидка, і йому довелось докласти багато зусиль, щоб відчалити від острова. Першим клопотом Гренгуара було взяти кіску собі на коліна. Він сів на кормі, а дівчина, у якої незнайомець викликав незбагненний страх, сіла порч поета, притулившись до нього. Коли наш філософ відчув, що чуєм поплив, він заплескав у долоні і поцілував джалі в тіні між ріжками. «Ох!» – вигукнув. «Нарешті ми всі четверо врятовані!» І глибоко додав. «Інколи до щасливого кінця великого починання веде удача, а інколи – хитрощі!» Човен повільно плив до правого берега. Дівчина з прихованим неспоким стежила за незнайомцем. Він дбайливо закрив світло потаємного ліхтаря і немов примара вимальовувався в темряві на носі човна. Його опущений на обличчя каптур видавався маскою, а руки, з яких звисали чорні широкі рукави, коли він висловав, скидалися на великі крила кажана. За весь цей час невідомий не промовив ні слова. і Не видав жодного звуку. В човні було чути лише рівномірний плескіт весел і дзурчання тисячі струменів води за бортом. Човна. Клянуся душею, раптом вигукнув Гренгуар. Ми тут усі бадьорі веселі, мов сечі. Мовчимо, як піфагорійці або риби. Клянуся великодним. Мені мої друзі дуже хочеться, щоб хто-небудь заговорив. Звук людського голосу – це музика для слуху. Слова ці належать не мені, а дідіму Александрійському. Чудовий вислів. Без сумніву, діді Олександрійський неабиякий філософ. Промовте до мене хоч одне слово чарівне дитя. Благаю вас, хоч одне слівце. До речі, ви робили колись таку забавну гримаску. Скажіть, чи не забули ви її? Чи знаєте ви, Люба, що всі місця притулків підпорядковані Вищій судовій палаті, і ви наражалися на велику небезпеку у вашій келіці в соборі Богоматері? На жаль, в є гніздечка в пащі крокодила. Метре, от і місяць випливає. Тільки б нас не помітили. Ми робимо гідний похваливчинок, рятуючи цю дівчину, а проте, якщо нас піймають, то повісять іменем короля. На жаль, до всіх людських вчинків можна ставитись по-різному. За що одного таврують, за те другого увіншують лаврами. Тогань бить Катіліну, Той благоговіє перед Цезарем. Правда ж, учителю? Що ви скажете на таку філософію? Я ж знаю філософію ін... інстинктивно, від природи. Ут апес вам. примітка, як бджоли геометрію латинською. Ну що, ніхто не хоче мені відповісти. Ну і поганий настрій у вас обох! Доведеться базікати самому. У трагедіях це зветься монологом. Клянуся великодом. треба вам сказати, я щойно бачив короля Людовіка Одинадцятого і від нього перейняв цю клятву. Отже, клянуся великодом. вони все ще рвуть там усі те. Ну і злюка цей старий король, весь закутаний у хутро. Він усе ще винен мені за епіталаму. Амало не наказав повісити мене сьогодні ввечері, щоб було б вельми недоречно. Він скнара і скупиться нагородити гідним людям. Йому слід було прочитати чотири томи. «Adversus avaritiam» – примітка «Проти скупості» – латинською. Сальвіана Кельнського. Справді, у цього короля дуже вузький погляд на літераторів. І він по-варварському жорстокий. Це якась губка для висмоктування грошей з народу. Його казна – це хвора селезінга, що розпухає за рахунок усіх інших органів тіла. Тимто скарги на лихі часи перетворюються в ремствування на короля. Під владою цього благочистивого і тихенького монарха шибениці так і тріщають від повішених. Плахи. Загнивають від крові, в'язниці мало не лопаються, як переповнені черва. Однією рукою король грабує, другою вішає. Це постачальник пана податка і пані Шибениці. У знатних він відбирає їхній сам, а бідних без кінця обтяжує новими податками. Це король, який ні в чому не знає міри. Я його не люблю. А ви, метре? Чоловіку чорному не перешкоджав балакучому поетові безікати. Він боровся з сильною течією вузького рукава річки, що відділяє округлий берег сіте від мису острова Богоматері, який тепер зветься островом Святого Людовіка. До речі, метре, раптом знову почав гренгуар: чи помітили ви, коли ми пробивалися крізь цей натовп оскаженілих волоцюг бідолашного хлопчиська? Якому ваш глухий збирався розтрощити голову об поручя галереї королів? Я короткозорий і міг його не розпізнати. Не знаєте, хто б то міг бути? Незнайомець не відповів ні слова, але раптом кинув весла, його руки повисли, немов зламані, голова впала на груди, і сміральда почула судорожне зітхання. Вона затремтіла дівчина вже знала це зітхання човен, пущений на призволяще, кілька хвилин плив за течією. Але чоловік у чорному випростався і знову почав вистувати проти течії. Вони обігнули мис острова Богоматері і попрямували до сінної пристані. «Ось і палац Барбо», – сказав Гренгуар. «Дивіться, метре. ви бачите цю групу чорних дихів, що утворюють такі химерні зубці?» он там, з-під тих низьконавистих волокнистих брудних хмар, між якими лежить розчалений місяць, що розплився, мов жовток розбитого яйця. Це чудова будівля. В ній є каплиця, увінчена невеликим склепінням, вкритим пригарбним різьбленням. Над нею ви можете побачити дзвіницю з дивовижно тонко вирізаними просвітами. При будинку є фасад а в ньому ставок, пташник, луна, майданчик для гри в м'яча, лабіринт, хатка для диких звірів і багато тінистих алей, дуже привабливих для богині Венери. Є там і цікаве дерево, яке називається «Сластолюбець», бо воно прикривало любовні тіхів однієї знатної принцеси і галантного дотепного конетабля Франції. Ба, що таке ми, жалюгідні філософи, Порівняно з якимось конетаблем. Те саме, що грядка капсули і рецька, порівняно з садами лувру. Те саме, що грядка капусти і редьки порівняно з садами лувру. Але це не має значення. Життя людське, як для нас, так і для сильних світу цього, сповнене добре і зла. Страждання є завжди супутником насолоди, Так само, як спондей, чергується з дактилем. Метре, я маю розповісти вам історію палацу Барбо. Вона закінчується трагічно. Це було в 1319 році за королювання Філіпа V, найдовготелесішого з усіх французьких королів. Мораль цієї оповіді полягає в тому, що спокуса плоді завжди згубна і лукава. Не треба задивлятися на дружину ближнього свого, хоч би якими чутливими ми були до її принад. Думка про перелюбство вкрай розпусна. Перелюбство – це прагнення зазнати насолоди, якої зазнає ближній. Ого, а галас там стає все дужчий. Справді, гармидер навколо собору дужчів. Утікачі пристухалися. До них виразно долетіли переможні вигуки. Раптом сотні смолоскипів, при світлі яких заблищали шоломи воїнів, замиготіли по всіх ярусах собору на вежах, на галереях під опораними арками. Очевидно, когось шукали, і незабаром до втікачів виразно долинули віддалені вигуки. Циганка, відьма, смерть циганці. Нещасна затулила обличчя руками, а незнайомець із шаленим завзяттям почав веслувати до берега. Тим часом філософ поринув у роздум притискаючи до себе кіску. Він обережно відсовувався від циганки, яка все тісніше, і тішніше горнулася до нього, мов до свого єдиного і останнього захисту. Безперечно, Гренгуар перебував у дуже скрутному становищі. Віддумав про те, що за існуючими законами кіска, коли її схоплять, теж буде повішена. А її бідної джалі було б дуже шкода. Що двох приречних, які вчепилися за нього, за багато, як на його сили. Що його супутник, нарешті, не бажає нічого більше, тільки взяти циганку під свою опіку. Поет переживав жорстоку боротьбу. Іначе Юпітер в Іліаді по черзі зважував долю циганки і кози, поглядаючи то на одну, то на другу, вологими від сліз очима. І бурмочучи крізь зуби, не можу ж я врятувати вас обох. Міський поштовх сповістив, що човен нарешті причалив до берега. Зловісний гул усе ще стояв над сіте. Незнайомець підвівся, підступив до циганки, хотів взяти її за руку, щоб допомогти вийти з човна. Але дівчина відштовхнула його і вхопилася за рукав в Гренгуара, який, заклопотаний кіскою у свою чергу, відштовхнув її. Тоді Есмеральда безсторонньо допомога вистрибнула з човна. Вона була так схвальована, що зовсім не розуміла ні того, що робить, ні того, куди йде. Постояла якусь хвилину, розгублено дивлячись на води річки. Коли ж трохи отямилась, то побачила, що лишилася на березі сама з наснайомцем. Гренгуар, видно, скористався з висадки на берег і зник разом з кискою серед тісно притулених один до одного будинків прибережної Горищної вулиці. Бідна циганка затремтіла, побачивши себе на самоті з цим чоловіком. Вона хотіла говорити, кричати, кликати гренгуара, але язик не корився їй, і жоден звук не зривався з її уст. Раптом дівчина відчула на своїй руці руку незнайомця. То була сильна і холодна рука. Зуби есмеральди зацокотіли, обличчя стало блідішим за місячне проміння, що падало на нього. Чоловік не вимовив ні слова. Швидкою ходою він попрямував до Гревського майдану, тримаючи її за руку. Дівчина невиразно відчула, що воля Фатуму непереборна. Не маючи сили, вона більше не опиралась і ледве встигаючи бігла поруч. У цьому місці набережна йшла вгору, а Есмираді здалося, ніби вона спускається крутим схилом. Узернулася навколо. Жодного перехожого. Набережна була зовсім безлюдна. Рух і Гомін долинали тільки від гамірного і освітленого загравої сіте, від якого її відділяв лише рукав сене, звідки доносилось її ім'я переміж з погрозами смерті. Решта Парижа насувалася на неї величезними брилами пітьми. Незнайомець так само мовчки швидко тягнув її вперед. Вона не впізнавала жодного з тих місць, де вони йшли. Проходячи повз якесь освітлене вікно, вона з великим зусиллям відсахнулася від незнайомця і крикнула: Рятуйте. Якийсь городян у самій сорочці вічини вікно, визирнув з нього, тримаючи в руках лампу, тупо оглянув набережно, промовив кілька слів, яких вона не розчула, і знову зачинив вікно. То був останній промінь і він вгас. Чоловіку чорному не видав ні звуку і, міцно тримаючи її за руку, рушив ще швидше. Змучена, вона покірно бігла за ним. Щось від часу вона з останніх сил, голосом, що уривався від швидкого бугу, бігу по нерівному бруку, задихаючись, питала. «Хто ви? Хто ви?» Він не відповідав. Так йшли вони весь час уздовж набережної, аж поки опинилися на якомусь досить просторному майдані, на півосвітленому місячним сяєвом. То був Гревський майдан. Посередині височило щось подібне до чорного розп'яття. Дівчина впізнала шибеницю і зрозуміла, де опинилася. Чоловік зупинився, обернувся до неї і підняв каптур. «О!» – пролепетіла вона, закам'янівши на місці. «Я так і знала, що це знову він!» Священник. Він віддавався власною тіні. Це була гра місячного сяйва. У такому освітленні всі предмети, наче тіні. Слухай. Казався священник І дівчина здригнулася від його зловісного голосу Якого вже давно не чула Він говорив уривчисто І задихаючись Що свідчило про його глибоке внутрішнє хвилювання Слухай Ми прийшли Я хочу з тобою поговорити Це грецький майдан Далі Дороги немає Доля віддала нас одне одному В моїх руках Твоє життя у твоїх моя душа. Ось Майдан і ніч. Поза ними порожнече. То слухай же мене. Я хочу сказати тобі. Але тільки не згадуй про твого Феба. Кажучи це, він метався як людина, що не може встояти на місці. І тягнув дівчину за собою. Не згадуй про нього. Чуєш? Якщо ти вимовиш це ім'я, я не знаю, що зроблю. Але це буде жахливо. Сказавши це, він мов тіло, що здобуло центр ваги, знову став нерухомий. Але мова його була і далі така сама схвальована. Голос був дедалі глухіший. «Не відвертайся від мене. Слухай. Це дуже серйозно. Ось що сталося. Я не жартую, клянуся тобі!» «Про що це я казав? Допоможи мені згадати. Ага, є ухвала Вищої судової палати». Яка знову засуджує тебе до шибенці і щойно видер тебе з їхніх позорів. Але вони переслідують тебе. Дивись. Він простягнув руку в сторону сіте. Там справді тривали розшуки. Гамір усе наближався. Вежа будинку заступника Верховного судді, розміщена проти Гревського майдану, була сповнена галасу і світла. На протилежному березі було видно, як бігають воїни із смолоскипами і чути, як вони кричать, «Циганка! Де циганка? Смерть їй! Смерть!» Ти сама бачиш, що вони шукають тебе, і що я не брешу, А я? Я кохаю тебе. Мовчи. Краще не говори зі мною, якщо хочеш сказати, що ненавидиш мене. Я не хочу більше цього чути. Я щойно врятував тебе. Постривай. Дай мені спочатку договорити. Я зможу зовсім врятувати тебе. Я все приготував. Усе залежить від тебе. Якщо ти захочеш, я зможу. Тут він різко увірвав свою мову. Ні-ні, я кажу не те. Не випускаючи її руки, він підбіг до шибниці і показав на неї пальцем. Вибирай між нами, холодно мовив. Вона вирвалася з його рук і впала до підніжньої шибниці обіймаючи цю зловісну підпору. Потім, повернувши чудову голівку через плече, поглянула на священника. Цю хвилину вона складалася на Богоматір біля підніжжя Христа. Священник стояв нерухомо, показуючи на шибеницю, закам'яніли, немов статуї. Нарешті циганка промовила. А все ж таки, вона лякає мене менше, ніж ви.